Estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista. Estàs escoltant literalment. Benvinguts. Un programa més a ah, Literalment. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Tot seguit parlem amb l'Albert. Parlem d'històries, parlem de literatura, parlem de relats.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 I si poden ser relats, millor, a reveure. El Pere Caldeés és un bon referent. Moltes gràcies, Albert. I a continuació ens endinsem a la secció de l'Àngel, l'último búnquer. Bones días, buenas tardes i buenas noches. Soy Ángel esto es el último búnquer. Vuestra sección de literatura friki y cómic. Aquí encontraréis literatura pulp, cómics de superhéroes, manga, algún cómic indie y más cosas que se consideran literatura popular. Hoy os traigo dos obras muy diferentes entre sí, tanto en forma como en contenido. La primera de ellas es el primer volumen de El nuevo cómic de las tortugas ninja. Es posible que os sorprenda que exista un cómic de las tortugas mutantes más famosas de la historia, Pero precisamente este es su origen, ya que en los 80 Kevin Eastman y Peter Lair trajeron a la vida a estos personajes en un cómic independiente en blanco y negro, que fue un éxito de ventas. Lo vendían desde su garaje. Ahora, FCC Comics recupera estas historias originales en un volumen de lujo del que hablaremos otro día. Y también publica, por primera vez en España, las nuevas aventuras de estos quelonios, que regresaron en el año 2011 a las estanterías americanas. El primer volumen de este cómic incluye los seis primeros números de la serie irregular y un número de lectura independiente, además de algunas portadas alternativas. Un buen cómic superheroico que nos narra un nuevo origen de las tortugas y presenta a personajes clásicos de la franquicia. Acción y mucho humor con un dibujo y un color estupendos. Por otro lado, os traigo un manga, la librera Calavera Onda-san, de la autora Onda. Este es un cómic editado por la editorial Fandogamia sobre las experiencias de su autora trabajando en una librería especializada en cómic, en Tokio. La edición es la habitual en los mangas, un tomo de pequeño formato en tapa blanda con sobrecubierta y en blanco y negro. La protagonista es la propia dibujante, que se disfraza de calavera para narrar sus anécdotas trabajando de cara al público. Clientes guapísimos, extranjeros fanáticos del manga y los entresijos de una industria que mueve millones. Me resulta muy curioso que todos los personajes aparecen representados con máscaras o siendo animales o monstruos, a excepción de los clientes. Entiendo que esto es para mantener el anonimato de sus compañeros. Es un cómic muy divertido con un gran dibujo y estoy deseando leer más desventuras de la librera Calavera. Estas han sido las dos recomendaciones de esta semana. Espero que os hayáis disfrutado escuchando y que les deis una oportunidad a estas obras. ¡Disfrutad de las lecturas! ¡Chao! Aquest còmic de tortugues ninjas també poden ser unes tortugues rèptides del mar. Moltes gràcies, Angel. Poseu-vos còmodes perquè arriba la secció de la Mariona. Sofà pel i manta o sofà llibre manta. de o de Sofà Llibre i Manta. Si us agrada tant llegir com veure pel·lícules, el programa Literalment trobareu una secció on parlem de cinema i llibres. Cada final de mes us portarem una llista de 5 adaptacions que s'han estrenat per informar-vos i facilitar-vos la tria de pel·lícules o sèries de veure els divendres de la nit o els caps de setmana. Perquè si encara no les heu vist, correu a veure-les o a llegir el llibre i a veure-les després. Jo sóc la Mariona Aradia, meia un book a Instagram, Twitter, TikTok i el blog, on podreu trobar tot tipus de recomanacions i també aquestes recomanacions perquè no us en perdeu cap. Així doncs, comencem. Iniciem el mes de febrer amb Firefly Lane, o El baile de les lucièrnagas, que està estrenat a Netflix i està basada en la novel·la de Christine Hanna, l'autora del Ruisenyor, una novel·la que també veurà la llum com a pel·lícula a finals d'aquest 2021. El baile de les lucièrnagas és la història de dues amigues a través de tres dècades. Així doncs, és la història sobre la vida adulta i la soledat, però també és una història sobre l'amistat entre dues dones al llarg de les seves vides. Està protagonitzada per Catherine Haye i Sarah Chalk. Fa un parell de dies que la vaig veure i em té el cor ruet. Hi ha algú que va street. Però potser s'ha de a la teva de tu. Bé bo de tu tenir un amic. They became to everyone who knew them simply Tully and Kate. And for more than 30 years, that friendship was the bulkhead of their lives. I'm going to be there for you, no matter what. When we grow up, we're going to live together, and we're going to be famous journalists. I'm a goddamn legend in the making. That's right, you are. They need you. You're my soul mate, you bitch. <laughs> you crossed the line, Tully. You don't even know there is a line. music might have changed with the decades but the promises made on firefly lane remained best, best friends, friends forever Al 12 de febrer ha arribat també a Netflix l'esperada adaptació Always and Forever la Regina o en castellà Para siempre la Regina És l'última adaptació de la saga de Jenny Han. El tercer llibre de la saga es desenvolupa l'últim any de l'institut. Mentre en Peter té clar la seva decisió gràcies a una deca esportiva, la Lara Jean no sap què fer quan l'admeten a la universitat dels seus somnis. Llavors, la parella haurà de decidir què fan, si se separen o mantenen una relació a distància. A tot això s'hi suma els problemes familiars d'en Peter, sens dubte si us agraden les pel·lícules romàntiques amb drama o un institut americà amb ball de final de curs i viatge de final de curs a Nova York no us podeu perdre aquesta pel·lícula Hi, Cofi Hello from Korea The best part of this vacation is spending time with my sisters But pretty soon we'll be back from Spring Break and then I'm going to tackle you and smile you with kisses and give you gifts I can't wait to see you Feels like It's hard to believe I'm standing in a time dream What all started with a letter A hot tub And a diner Could turn into this Lara Jean Song Covey Will you Go to prom with me? Yes, of course <laughs> I love you Always forever on a scale of one to ten, how much are you going to miss me when I'm got next year? A four. A four? I'm glad you and Peter are both going to Stanford. You are not cut out for long distance. I haven't gotten in yet. Make sure that's what you want. It's what I want. And it's perfect. Right you gotta go. You know what I'm looking forward to the most about college? Hmm. Never having to say goodnight. Yeah. I feel like on the senior trip, New York City! Hello is taking me to a really cool party tonight. I could really see myself living there, you know? We both know what 3,000 miles would do. The world keeps shifting under my feet. All I want is for it to stand still. I didn't get in. El 12 de novembre també arriba French Exit, basada en la novel·la de Patrick DeWitt. És una novel·la amb tocs d'humor negre que va ser tot un èxit de ventes. Mitchell P. Fitter i Lucas Hedge interpreten una mare i un fill que faran un viatge esbojerrat per esquivar un escàndol increïble. Corren els rumors que, possiblement, els dos actors seran nominats en futurs premis perquè la seva actuació ha sigut excel·lent. It's all gone. Every penny. What was your plan? My plan was to die before the money ran out, but I kept and keep not dying, and here I am. The hens are clucking. Are they saying I'm broke? They are. What about my apartment in Paris? It's just sitting empty. Have you told your mother about our engagement? We're going to Paris. Would you describe yourself as a coward? No. When I came to Paris, the first time, Aquest mes també s'ha estrenat Jerry, adaptació de la novel·la de Nico Walker, basada en fets reals, que explica la història d'aquest soldat que al tornar de la guerra de l'Iraq amb un trastorn d'estrès postraumàtic, no diagnosticat, va acabar addicte a l'opi i posteriorment a Nova Banks. I'm 23 years old, and sometimes I wonder if life was wasted on me. I take all the beautiful things to heart till I about die from it. Hey, I'm really happy you're here. Why that? Because I like you. But never seems to be times you do it for me.. I, know the same way. I joined the army. Why would you do that? Sometimes I feel que' like already seen everything that's gonna happen.s a nightmare. I finalment, el 23 de febrer s’ha estrenat a Disney Plus, Love, Victor o en castellà Con Amor, Victor. Està basada en el món de Con Amor, Simon, la pel·lícula original del 2018. La sèrie narra el viatge d’autodescobriment d'en Víctor, un nou alumne de Crewood High School, que a conflictes a casa, problemes d'adaptació a una nova ciutat, a la seva pròpia orientació sexual... I quan ja la situació es torna insuportable, llavors es fa amic d'en Simon. I aquest l'ajudarà a superar la seva vida a l'institut. Querido Simon, Tu no me conoces, però acabo de mudar-me a Atlanta con mi família. Jo estava deseando empezar de cero. Al ser el nuevo pode ser qui te dé la gana. Hola, soy mía. ¿Tienes novia allí o...? No, no tengo novia en Texas. Mi historia es confusa. A algunos tíos les van los tíos, a otros las tías, a otros las dos cosas y no estoy segura de lo que me va. El matrimonio es difícil a veces. Al menos por ti nunca me tengo que preocupar. Yo realmente tengo miedo a no encajar aquí. Ya encontrarás a tu gente. Chicos que se besan con chicos. Este no es el mundo en el que crecimos. Los 16 serán la edad en la que por fin averigüe lo que quiero. Con amor... Víctor. Si veieu alguna d'aquestes pel·lícules, no us oblideu etiquetar nos a Instagram i a Twitter, arroba literalment, perquè puguem veure què us han semblat. Moltes gràcies. En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment. El Jordi ens porta un reportatge ben especial sobre les vinyetes i els còmics. Soc en Marcel González, de Còmics 22. Em preguntes sobre la meva experiència amb el món del còmic i la veritat és que no té una resposta fàcil, ja que la meva experiència va pràcticament lligada amb tota la meva vida, o almenys amb la vida que jo recordo. Jo vaig aprendre a llegir molt aviat, era un nen d'aquests que va una mica més avançat que els altres i ho vaig fer quan tan sols tenia 3 anys. Ho vaig fer justament per la fascinació que em van produir alguns mortadelos que tenia el meu oncle i que em van empantar cap a la lectura. A partir d'allà, doncs, llegia qualsevol cosa que tingués lletres, però mai vaig deixar de banda el món del còmic, ja que la fascinació que abans desmentava, doncs, mai va desaparèixer. Sempre he dit, i la meva feina a la llibreria no ha fet més que confirmar-ho, que alguns dels millors lectors que hi ha són els del món del còmic, els que llegeixen habitualment còmic. I això és així perquè, tot i que ara no passa tant, doncs eh, han crescut eh, lluitant contra moltes veus, molts prejudicis de gent que no ha agafat mai un còmic a la seva vida o que no l'han agafat des de que eren petits. Aquestes ganes de llegir que fan que no tinguis prejudicis Uh, o que no compris els prejudicis de l'altra persona fan que després llegeixin qualsevol cosa que els hi passi per les seves mans uh, pel que respecta a la meva feina doncs no puc dir que sigui vocacional ni que jo l'hagi buscada va ser una mica per accident però la veritat és que estic content perquè almenys puc dir que un dels meus hobbies forma part de la meva professió i això és tot Jordi Uh, simplement des d'aquí t'envio una abraçada, un saludint, Estem al final del programa. A tots els nostres urgents i col·laboradors, moltes gràcies per la vostra fidelitat. Ens despedim fins al proper programa. Una abraçada molt forta. Adeu!